Második fejezet Titok az erdő mélyén Szofi oktatása két nap múlva a kezdetét vette. Az itáliai ennyi időt adott neki, hogy gyászát, megeméssze, és hogy új otthonában berendezkedjen. Első közös órájuk azonban nem egészen úgy zajlott, mint ahogyan arra a lány számított. Ahelyett, hogy elkezdték volna sorra venni a férfi által összegyűjtött illatokat, és hogy mit mivel érdemes vegyíteni a harmonikus végeredmény érdekében, Czambelli egy nagy kupac könyvhöz vezette Szofit, amelyek az íróasztalon sorakoztak. Nagy részük olyan szerzők, olyan művei voltak, akikről és amelyekről a lány sosem hallott. Hermes Tris Megisztos korpus hermetikumja az alkímia sommázata Nikola Flameltől, a hieroglifák Tana, Blaise de Visioner, Paracelsus, Roger Bacon, és egy lakattan lezárt, különösen vastag bőrkötéses könyv, Mutus Liber címmel. Sophie belelapozott a könyvekbe. Valamennyi francia nyelvű kiadás volt, de némely régebbi mű olyan nehézkes és ódivatú nyelvezettel bírt, hogy el sem tudta képzelni, Hogyan fogja kihámozni az értelmüket. Miről szólnak ezek a könyvek, Signore Cambelli? Az alkímiáról. Az alkímiáról kapta el a kezét Sofia Mutus Libertől, Mintha attól félne, az megégeti. De hát arra azt mondják, Valamiféle sötét, ördögi praktika. Gyermekem! Sóhajtott számbelli, aki mesterként tegezni kezdte a lányt. Azt hittem, okosabb vagy ennél. És hogy felismerted már, hogy a tudást csakis az irigyek és azok bélyegzik ördöngösségnek, akik félik az ismeretlent, és félik azokat az embereket, akik többet tudnak, mint ők. Akik olyanok, mint akik rád és női felmenőidre boszorkányt kiáltottak. Csak mert olyan ismereteket birtokoltak, melyek valahol félelmetessé tették őket a számokra. Az alkémiával ugyanez a helyzet. A legősibb és legtisztább tudomány, mely a megismerésre és a tökéletességre törekszik. Azt hittem, hogy az alkimisták azok, akik próbálták előállítani a bölcsekkövét, mely örök életet ad, és aranyá változtat mindent, amivel elegyedik. Cámbelli mosolygott. <gül> az alkímia szereti a metaforákat. Az olyan fogalmak, mint az örök élet, és az arany is csak metaforák. Olyan képek, amelyeket mindenki ért. Még az egyszerű mohó emberek is, akik jobban elfogadják és előbb megértik, ha valaki a gazdagságot és az örök életet űzi, hisz valahol ez minden primitív ember vágya. Miért? Ez magának talán nem vágya. szaladt ki szofi Úgy értem, nem szeretne örökké élni. A halálban, legalábbis a hagyományos értelemben vett halálban nincs semmi rossz. Sőt. Személyes véleményem szerint azt teszi oly értékessé az életet, Hogy vége van. De az alkimisták sem úgy akarták Legyőzni a halált, Ahogyan sokan hiszik. A halált csakis az emberi korlátok Fölé emelkedő, Fogságából kiszabadított szellem Haladhatja meg, Aki ilyen értelemben Halhatatlanná válik, És örök élete lesz. Ez a szabadság, a szellem szabadsága a legnagyobb érték. A szellem kiszabadulásának folyamata pedig a transformáció, átalakulás, ahogyan az alacsonyabb rendű ólomból a legértékesebb és legnemesebb fém az arany lesz. Ez az átalakulás az, amit az alkímia kutat. Hogy hogyan haladhatjuk meg az emberi mi voltunkat, és válhatunk valami többé. Többé? Úgy érti, Istenné? <gül> ez talán megrémiszt, kérdezte Cámbelli, míg két fiolát és egy lombikot vett elő egy szekrényből. Talán Isten káromlásnak hat ez a beszéd? Sosem tartottam magam bigotnak messzír, de... de úgy nőttél föl, hogy az Isten az Isten, az ember pedig ember, Istennel szemben tökéletlen. De mi más lehetne az emberi élet célja, ha nem a tökéletessé válás, a tökéletesség keresése? Ez lenne az alkímia célja is? A tökéletesítés? Az embert tökéletesítése? Ahogyan a tökéletlen ólomból a tökéletes arany válik? Látom, kezdet kapizsgálni. Szó sincs róla. Nem tudom például elképzelni, hogyan szabadulhatna meg az ember az emberi tökéletlenségeitől, a gyarlóságaitól. Ahogy mondtam, transformáció, avagy átalakulás révén. Ahogyan a hősök a mesékben, akik szenvednek, gonosz elnyomó uraktól, mesebeli szörnyektől, szívtelen mostoáktól. Majd együtt találják magukat a világban, ahol kalandok, azaz tapasztalatok során át, mind többet tanulnak a világról, és legfőképp önmagukról. Míg nem átnemesedve, átalakulva a szegény legényből király, a békából herceg, az árvalányból hercegnő lesz. A lényeg tehát a tanulás és a tapasztalás. A tanulás és a tapasztalás no meg sok minden más. A tudás és a tapasztalat helyes beolvasztása a személyiségbe, majd annak felhasználása mások javára. Még mindig nem értem, rázta a fejét Szofi. Azt mondta, az alkimisták az ember isteni mi voltát kutatják. De mégis pontosan mire törekszenek? Mit akarnak elérni ezzel? Cembelli újra elmosolyodott. A szekrényből kivett fiolák közül az egyiket a kezébe vette, majd az asztalon álló lombikba alkoholt töltött. Mint mondtam, az alkimisták az ember isteni mi voltát kutatják, folytatta. Az istenit, amely, mint tudjuk, teremtő hatalommal bír, ami teremteni képes. Az élet legnagyobb misztériuma az, ami körül az alkimisták munkája is forog, a titok. Hogy az anyag miként lesz nem csupán anyag többé, hanem valami több? Valami élő? Tehát az alkimisták Isten teremtő képességeire törnek? Pontosan ezt teszik. De nem a törni a legjobb szó. Inkább a felfedezni, hanem épp újra felfedezni a bennünk rejlő teremtőt. De mielőtt azt hinnéd, ez valami istentelen dolog, emlékeztetnélek, hogy te is ezt cselekszed a kis műhelyedben. Én? Igen, hiszen a parfümkészítés maga a teremtés. Zambelli Sophie felé nyújtotta az egyik fiolát. Mondd el, milyen számodra ez az illat. Mintha narancs volna. Felelte a lány beleszippantva a fiolába. De mégsem az. Egyszerre citrusos is, mégis édes. Gazdag, de mintha valami virágos motívuma is lenne. Jól érzett, Sofi és ezen nem csodálkozom. Bergamot a neve. A narancshoz hasonló apró gyümölcs, amely a kalabriai partok mentén terem. Az olajat a héjából préselik. – Most szagold meg ezt? – Cembelli a második fiolát is a lány felé nyújtotta. – Ezt nem ismerem – rázta a fejét Szofi. – Érdekes. Fogalmam sincs mi ez, de mégis ismerős. – Persze, hogy ismerős. Fekete bors. – A fekete borsból is készül olaj? Úgy bizony. A kiszárított és összezúzott szemekből állítják elő vízgőzlepárlással. Fűszeres, de nem csípős, inkább fás, száraz, meleg, aromás illat. Zambelli ezután mindkét fiolából cseppentett az alkoholba, melyet párszor meglötyögtetett, majd újra Sophie felé nyújtotta. Az eredmény meglepő volt. A bergamot édessége és a bors fás mi volta összekeveredett és átalakult valami meleg, balzsamos illattá. Arra a kenőcsre emlékeztette a lányt, melyet az öreg Margerit a házvezetőnő készített az anyja receptje alapján, mikor Szofi kiütéses lett a mérges szömörcétől. Szinte maga előtt látta a régi házvezetőnőjük ráncos, kedves arcát, aki élete végéig oly hűen szolgálta édesanyját, akit gyerekkora óta ismert, és akit minden egyes útjára elkésért, mikor az a környékbeli betegekhez járt gyógyítani. Mindezt elmondta Cámbellinek is, aki helyeslőn bólintott. A-ból és B-ből bizonyos feltételek mellett nem egyszerűen A-B, hanem C lesz hogy a bergamotból és a fekete borsból létrejött egy harmadik illat, melyben mindkettő megvan, mégsem azonos az ő együttesükkel. Nos, ez a teremtés csodája maga. Ez Isten csodája. Hiszen életre hívtunk valamit, ami azelőtt nem létezett. Sőt, mi nem csak egyszerűen létrehoztunk egy új anyagot, emelte fel Czambelli a lombikot, hanem lelket is adtunk neki. Egy új illatot, amely azelőtt nem volt jelen, és amely képes volt megidézni Margerit gondoskodó kezének érintését is. És ez Isten csodája, hogy lelket ad az élettelennek. Gondolj csak bele. Az írás azt mondja, Isten porból teremtette Ádámot, és lelket az orrán átlehelt belé. Nem véletlenes sem. És Ádám maga mondja, hogy csont a csontomból, hús a húsomból. Hiszen Isten csontot és húst teremtett, mikor az embert teremtette. Az ember mégsem hús és csont együttese, hanem valami más. Egy harmadik lényegülés, amivé a lélek által vált. A mi keverékünk is az új, általunk teremtett illattal lett élővé. Most talán megint csodálkozol, hogy ezeket a szavakat használom. Sokan alig, ha nem Isten káromlónak tartanának ezért a városból, de alig, ha nem a királyi udvarban is akadna ilyen lélek. Pedig csak az igazat mondom. Szofit magát lepte meg leginkább, hogy nem botránkozott meg Lodovíkócán belli szavain. Sőt, olyan érzése volt, mintha mindazt, amit a férfi elmondott neki legalábbis ami az illatokat és a teremtést illette, maga is régtől tudta volna. Csak még soha nem sikerült ezt a misztikus és ködös, mégis létező igazságot szavakba öntenie. Ez az a csoda, melyet az illatok rejtettek, és amelynek igazságát a maga módján ő is kapizsgálta, de úgy, hogy Zembelli az alkímián keresztül magyarázta el mindennek a lényegét, hirtelen azt is megérezte, hogy az igazság, amely feltárni készül magát előtte, sokkal magasztosabb, sokkal mélyebb és beláthatatlanabb, mint eddig hitte. Na de ennyit bevezető ül, mondta olyan hirtelen a férfi, hogy Szofi összerezzent. Természetesen nem lesz időnk arra, hogy olyan mélységben avassalak be az alkímia titkaiba, mely a legideálisabb lenne. Ezért ezekben a könyvekben megjelöltem azokat a részeket, melyeket elengedhetetlenül fontosnak tartok, hogy elolvas. Nikola majd segít felhordani a szobádba. Sophie elgondolkozva simított végig Paracelsus könyvének borítóján. Majd Cembellének szegezte a kérdést, amely már egy ideje foglalkoztatta. Mondja a szinyóre már ha meg nem sértem, honnan tud maga ennyi mindent az alkémiáról? És úgy egyáltalán a különféle vallásokról, istenségekről. Meséltem, mikor nálatok jártam, hogy szeretek utazni. Egyébként meg, mint észrevetted gyermekem, nekem nincs családom. Én az életemet a tanulásnak szenteltem, a világ megismerésének, aminek meglátásom szerint nincs jobb módja, mint minél többet látni belőle. Ami pedig az alkímiát illeti. Nos, meséltem Lord Hamiltonról, aki bevezetett a tengeren túli kereskedelem világába. Ő üzletember mi volt a mellett az egyik legképzettebb alkimista volt, akit csak ismertem. Ő vezetett be ebbe a csodálatos és titokzatos világba, amiért ma sem lehetek neki elég hálás. Sophie feje az első lecke után úgy zsongott, mint egy mékas, de nem csak az elhangzottak miatt. Zambelli is mindenkább nyugtalanította. Persze ezt már az első találkozásukkor megérezte, hogy különös és kiismerhetetlen ember, de... Csak most kezdett ráébredni, hogy vendéglátója valószínűleg több titkot őriz, mint ő azt gondolná, és ki tudja talán sötétebbeket, mint azt ő elképzelhetné. És ez volt az első alkalom, amikor megrettent a gondolatra, hogy Szembelli égérete szerint egy napon egy szívességet fog kérni tőle. Ugyanakkor nem arról volt szó, hogy a férfit gonosz vagy rossz embernek tartotta volna, hiszen vele csak is jót tett, csak is köszönettel tartozik neki. De akkor is volt benne valami, amit Szofi nem tudott szavakba önteni. Továbbá döbbenetesnek tartotta, hogy szembeli szabadon jár kell, és mindenki hajbókol előtte pedig, ha látnák belülről az otthonát, ha csak a felét hallották volna annak, amit neki a teremtésről és az ember tökéletesítéséről mesélt, ő égetné el a boszorkányt és Isten káromlót kiáltó tömeg, és nem őt, Szofi Malont, aki nem tett mást, mint hogy megpróbálta megmenteni barátnőjét egy felelőtlen férfi tettének következményeitől. Csak azért, mert Szembeli gazdag és férfi, még ő csak egy védtelen és szegény polgárlány. Na, nem mintha az itáliainak efféle végzetet kívánt volna, vagy számbellét boszorkánynak hitte volna. Mindaz, amiről beszélt, logikusnak, sőt, ha őszinte akart lenni, az isteni rendel tökéletesen összhangban lévőnek tűnt. De mégis, e kettősség tudata és a benne rejlő igazságtalanság bántotta Szofit. Sok ideje azonban nem volt ezeken a kérdéseken gondolkodni, hiszen Cambelli kemény íramot diktált a tanulásban, amit a lány egyébként sem bánt. Hiszen a könyvek legalább elterelték gyászos, vagy épp bosszú gondolatait apjáról és fivéréről. Na és belbárbról. A honvágy rettenetes erővel mart belé, különösen amikor egyedül maradt és nyugovóra tért az idegen szobában. Igyekezett hát minden erővel távol tartani gondolatait múltjától és annak kedves szereplőitől. És az olyan alkímiai fogalmak tanulmányozása, mint a szolúció, a redukció, a putrefakció vagy a koaguláció éppen megfeleltek a célnak. És akkor ott volt az a rengeteg kiegészítő tantárgy, melyekre Czembelli ugyancsak igyekezett valamelyest kiokítani tanítványát, Matematika, filozófia, asztrológia. Ám ezek több ponton kapcsolódtak az alkimiához, amely tudomány továbbra is elvarázsolta a lányt, és amelynek egyes fejezeteihez a kereskedő egyre is egyre lenyűgözőbb magyarázatokat fűzött, egyre tágabbra és tágabbra nyitva sofi körül a horizontot, mely eddig tudását és képzelő erejét határolta. Különösen igaz volt ez arra, ahogyan Cembelli a korábban általa már említett transformáció fogalmát ismertette. Szolve et coagula, tartja az alkimisták szólása, azaz old föl és vegyítsd. Már mondtam neked, hogy az anyag, melyet nemesíteni, aranyá változtatni kívánunk, az tulajdonképpen az ember. Az emberi szellem, Lélek tökéletesítése Az, amit mi itt a lepárló műhelyekben teszünk, ennek a törekvésnek a metaforája. Itt van például a desztilláció. Mondd, Szofi, gondolkoztál már azon, miben is áll a lepárlás csodája? Igen, messzir. gondolkodtam, de alig ha jutottam olyan magasztos megállapításokra, amelyeket ön készül velem megosztani. Ezért inkább megtartom magamnak. Ne légy ilyen álszerény, kérlek. Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy a tehetségeden, a rendkívüli szaglásodon kívül valami mást is felfedeztem benned? Igen, de még mindig nem árulta el nekem, mi az. Őszintén szólva nem tudom, lehetek -e etéren teljesen őszinte veled valaha is. De egy bizonyos... Nagyon hamar felfedeztem, hogy valahol te is alkimista vagy. Színjó recembelli, ezt nem gondolhatja komolyan, rázta meg a fejét a lány. Hiszen életemben először öntől hallottam az alkímiáról, már úgy értem úgy valójában. Ez nem tudás, hanem lelki állapot kérdése. Egyfajta hajlam, ha úgy tetszik. A megismerésre, a megfigyelésre, a dolgok mögélátásra való velünk született vágy. Hallgatom, hát. Hogy. Ö, ó, a, hogy a lepárlás. Tudja, mindig lenyűgözött, hogy a folyamat végére egészen eltűnik a virágszírmokból az illat. De úgy, hogy mégsem szűnik meg létezni. Csak átalakul. Readásul igen. Az a döbbenetes, hogy a rózsaolajnak nem olyan az illata, mint a rózsának. Vagy akár száz, vagy épp ezer szállnak együtt. Valahogy más, valahogy... nem is tudom. Több. És ez igaz a levendula, vagy a geránium olajra is. Sosem értettem, hogy lehet az, hogy anélkül, hogy bármit is hozzátennék a puszta vízgőzön kívül... Az eredmény mindig más minőség, mint a kezdő állapot. Cembelli elégedetten mosolygott. Látszott rajta nagyjából, ilyen válaszra számított. Emlékszel arra, amit a mesékben szereplő hősökről mondtam? Ez ugyanúgy a hősök és az emberi szellem útja. Az alkímia azt kutatja, hogyan lehet a szellemet, a lelket, a kvintesszenciát, ahogyan paracelsus hívta, kiszabadítani azokból a kötelékekből, amelyeket mi alkottunk számára, még ha akaratlanul is. Irítség, féltékenység, kis félelem. Ezek súlyokként húzzák le az emberi lelket. Ahogyan a rózsa illata is kiszabadul a rózsa tökéletlen és múlandó testéből. De a legtöbb vallás is erre buzdít, nem? Hogy szabaduljunk meg ezektől a gyarlóságoktól, és akkor üdvözülünk. Az alkémia célja ezek szerint, hogy a lelket a mennyországba juttassa. Mert ez azt jelenteni, hogy a célja az, hogy megfosszon a testünktől, és bizonyos értelemben megöljön minket, ahogy a tökéletlen rózsa is a lepárlóban végzi. – Ó, nem, nem! – nevetett Számbelli elnézően. – Koránt sem. Noha, a kérdésed jogos. Az alkémia nem akar megszabadulni a testtől, sőt, és talán ez az a pont, ahol leginkább különbözik az egyház, legalábbis a keresztény egyháztanaitól. Eszében sincs megvetni a testet, vagy alsóbrendűnek tekinteni. Úgy tartja az anyag nem más, mint sűrű szellem. Mint fent, úgy lent, és mint lent, úgy fent. Ez szintén az egyik legősibb alkimista bölcsesség. Azt jelenti, hogy a lent és fent tulajdonképpen egyek, kiegészítik egymást. Hiszen lélek nem létezhetne ezen a földön a befogadó test, a matéria nélkül. A matéria lélek nélkül pedig nem volna élő. A testben nincsen semmi megvetendő. A matériában nincsen semmi megvetendő, míg az ember az isteni értékrend szerint bánik vele. Mi az, Szofi? Látom, elgondolkodtál valamin. Ezek az alkimisták azt mondják, hogy... Szóval, hogy az a fajta testiség, amiről a papok prédikálnak... A paráznaságra gondolok. Igen, gondoltam. Szóval, az szerintük nem is bűn? A kérdésed megint csak helyén való, de ha nem bánod, erre majd egy másik alkalommal válaszolok. Így inkább visszatérnék a transformációra. De hol is tartottam? Ott, hogy a test is tömény szellem. Felelte Sophie némileg csalódottan, hogy kérdésére nem kapott választ. Ó, igen, tehát mindez nem jelenti azt, hogy a test ne szorulhatna ugyanúgy tökéletesítésre, mint a szellem. Zambelli ekkor egy kisebb lepárló edény mellé lépett, amely az asztalán állt, és rátette a kezét az edény kupolás fedelére. Mert mi is történik a desztilláció során? kérdezte és felemelt az asztalról egy előre odakészített damaszkuszi rózsaszálat. A szellem, azaz az illat, elhagyja a tökéletlen testet, teszem azt a rózsát, mely hervad, nem maradandó, megbetegedhet, és így tovább. Az felszáll ide, a lepárló kupolájába. Azaz a lélek felfelé kezd szállni, a magasba tör, majd Czembelli most a hidegvizes edényre tette a kezét, amelyben a réscső spirálisan lefelé kezdett gyűrűzni majd a kondenzáció során újra testet ölt. Ekkor pedig felvett az asztalról egy fiolát, benne áttetsző olajjal, és kihúzta a dugóját. A lélek elhagyja a tökéletlen testet, majd újra testet ölt. Hiszen az olaj megint csak test, megint csak matéria, de annak már egy tiszta és tökéletes formája. Azaz a rózsa Átalakult, suttogta Szofi. Átalakult, transformálódott, meg nem esedett. Adta a férfi a lány kezébe az üvegcsét. És több lett. Hiszen magad mondtad, hogy a rózsaolaj illata több, mint ezer rózsa együttes illata. Valamit hozzáadtunk, amitől nemesebb lett. És ez a valami Megint csak a bölcsek kövének a metaforája. De nem csoda ez? Mondd meg nekem. A testből kiszabadított lélek, Amely újra testet öltött, És valamiféle csoda folytán Nemesebbé is vált. De igen, szinyóre, Ez valóban csoda, Felelte Szofi megrendülten. Az illatok világa nem csak az illatok világa Gesztikulált hevesen Cámbelli Gondolja a művészetre A művészet Egy műalkotás létrehozása Sem más, mint valahol transformáció Az egyszerű festékből Egy, egy fekete tónusból És pár fehér vonásból A a bársony érzete Jelenik meg Egy anyag, melyet szinte tapintani tudsz Vagy a szobrászat amikor a durva márványból törékeny alak lesz. Vagy épp a zene, Szofi, a zene, ami szintén maga a csoda. A hegedű nem más, mint fa és húrok összessége, a vonó pedig lószőr. Mégis az együttesükből megszületik a dallam, a melódia. A zene az, ami a leginkább hasonlít az illatokra, nem hiába dolgozik a parfümkészítés zenei metaforákkal. Az illatot ugyanúgy nem lehet megfogni, mint a hangot. Mégis mindkettő tagadhatatlanul létezik. És az idea, vágott közbe mire Czámbeli, aki lelkesedésében már a feje fölé emelte a kezét, most leeresztette azt. Úgy értem a mű születése. Amikor a költő fejében megfogan egy gondolat, és papírra veti, a festő lelki szemei előtt megelevenedik egy kép, melyet megfest. A zeneszerző fülében felcsendül egy dalla, melyet lejegyez, hiszen ez is a szellem lehozása a testbe, mivel nem tudta befejezni a gondolatot, mert szembeli hirtelen a két tenyere közé fogta az arcát, és csókot nyomott a homlokára. Tudtam én, hogy érted, kiáltotta, és szeme szokatlan melegséggel szikrázott fel, de mindez egy pillanatig tartott csupán. Aztán, mint aki zavarba jött a hirtelen érzelem nyilvánítástól, megköszörülte a torkát, majd megigazította aranyjal himzett és újra elővette dallamos hanghordozását. Tehát a lényeg, kedves is kisasszony, hogy az alkímia mindent áthat, ami szellemi, és mindent, ami testi. Egy szóval, mindent. Szofi olyan élvezettel merült el a tudásnak abban a mérhetetlen tárházában, amelynek az ajtaját szembellé nyitotta ki számára, hogy pár hónap elteltével szinte sajnálta, hogy nem olvashat még többet az eleinte nehezen értelmezett alkimistáktól. Idővel azonban rájött, hogy a tudásnak ebben a világában minden mindennel összefügg, és az alkímiát már lényegében magának a világnak a mélyebb megismerésével is tanulmányozza. Új ismeretei annyira lekötötték, hogy tanuláson kívül mása nem is kívánt figyelmet fordítani. Napjai ugyanazon rutén szerint alakultak. Reggel Nilufár ébresztette, aki tálcán reggelit hozott a számára, Ezután Cembellivel hosszú órákra bezárkózott az illatok házába, ahogyan a kis épületet nevezték. Délután egy rövid sétát tett a kertben, majd egy-egy padra vagy a szobájába húzódott vissza olvasni. Még azokon a napokon is olvasott, amikor Cembelli nem rendelte őt különös tantermükbe. Olykor ugyanis előfordult, hogy a férfi eltűnt a házból. Néha egy-két napra is. De Szofi nem merte faggatni távol léte okáról. Egy reggel aztán csodálkozva látta, hogy Nilufár egy különös öltözéket készített ki számára. Csipke betevéses pamutvászon blúzt. Egy sötétkék aranyjal himzett, rövidke kabátot és vörös szoknyát. Hozzá pedig puha bőrből készült rövid csizmát. Szofi sosem viselt hasonlót. De meg kellett állapítania, hogy a viselet igen kényelmes. Mikor a szokásos időben új viseletében megjelent a háznál, csodálkozva látta, hogy Czambelli a lelakatolt ajtó előtt várta Nikola társaságában, aki két erős, zömök almásderes ló tartotta. Mikor a lány odaért hozzá, Czambelli egy lovagló ostort nyújtott felé. Mondsz, Sofi, tudsz lovagolni? kérdezte. – Egy kicsit – méregette a lány bizalmatlanul a lovakat. Ellen igyekezett megtanítani, de a fivérem nem igen engedett a lovak közelébe, hogy gyakorolhassak. – Ne aggódj! – felelte az itáliai, még maga könnyedén felszökkent a nyerekbe. – Ezek a jószágok megbízható kimért lovak, nem fognak megíramodni veled. Különben is ügetéssel alig negyed óra alatt odaérünk. – Hová megyünk? – Kíváncsiskodott Szofi, míg Nikola felsegítette a nyerekbe. Majd meglátod, meglepetésem van a számodra. Tekintsd jutalomnak az elmúlt hetek kemény munkájáért. Útjuk egy kellemes erdei ösvényen vezetett nyugat felé. Egy viszonylag fiatal, és már rozsdásodni kezdő tölgyfaerdőn keresztül. A lánynak annyira lekötötték a figyelmét az alkímiai eszmefuttatások, hogy csak most tűnt fel neki, mennyire hiányolta a természetet és a szabad levegőt. A tág horizont, az erdő, a száraz levelek, a föld illata olyan üdítően hatottak rá, hogy maga sem értette, hogyan bírta éj hosszú időn keresztül valak közé zárva. Ha kívánod szabad időben nyugodtan felnyergelhetett kandidot, Bökötszem Belli szofilovára. lovára. Úgy látom, kedvel téged. És Nikola szívesen segít el lovagló tudományodat. Meg lehet, élek a kedves ajánlatával messzír. Főleg, hogy valóban illik Candidra a neve. Azt meghiszem. És szükséged lesz rá, hogy kiszellőztesd a fejed olykor-olykor, hogy még pontosabban fogalmazzak az orrod. Különösen, ha elkezdünk a parfümökkel foglalkozni. Az mikor lesz szinyore cámbelli? Kapott a Szofi. – Az sok mindentől függ, sumolygott a férfi, többek közt attól is, mit szólsz az ajándékhoz. Ami azt illeti, itt is vagyunk. Cámbelli megállította a lovát, mire Candid is megtorpant. A férfi egy régi, de zömök kis házra mutatott a fák között. Az ablakok elé emelt rácsokon és a vastag, elreteszelt ajtón még a lakkis fény lett, alig nem csak nemrég cserélték újra őket. Ez lenne az ajándékom, kérdezte nyugtalanul Szófi, míg Cembelli megkötötte a lovakat és lesegítette a lányt a nyerekből. Jöjj, biztatta a férfi, de figyelmeztetlek, ne szólj egy szót sem és nehogy felkiáltj. Szófi lába el szavakra földbe gyökerezett, és egy tapottat sem mert tenni. Az őszi erdő, a bajós ház, ahová ez a kiismerhetetlen férfi hozta, az egész helyzet kezdett rémisztően hatni. – Mi van abban a házban? – kérdezte elsápadva. – Ugyan ne nézz ilyen mosolygott szembelli bátorítón, és a kezét nyújtotta a lánynak. – Jöjj! – Érdekesnek fogod találni, sőt, megelégedésedre is szolgál majd, amit odabent látsz. A lány végül bizonytalan léptekkel indult meg a halkanosonó férfi nyomában, akinek puha bőrcsizmái szinte hangot sem ejtettek az erdőben. Mikor odaértek az ajtóhoz, Sophie észrevette, hogy egy keskeny kémlelő nyílás nyílt rajta. A férfi a lányra nézett, Úját az ajko elé tartotta, majd elhúzta az alig, ha nem frissen megolajozott kis ajtót, amely hangtalanul arrép csúszott. férre félreállt, utat engedve Szofinak, aki egyre hevesebben dobogó szívvel lépett a nyíláshoz. Mikor bepillantott rajta, sokáig kellett keresgélnie, ám végül csak meglátta Czámbelli ajándékát. És a férfi figyelmeztetése dacára a szája elé kellett kapnia a kezét, nehogy felkiáltson. Oda bent a poros padlón, megkötözött kézzel, piszkos ruhában és összemaszatolt arccal nem más feküdt, mint Márten. A nő vagy aludt, vagy valamiféle kábítóanyag hatása alatt állt. Minden esetre nem vette észre a leselkedőket. Sophie értetlenül merett szembellire. Majd a férfi visszahúzta a kis ablakot, és intett a lánynak, hogy kövesse. Amikor visszatértek a lovakhoz, Sofi szegezte a kérdést. Rose Martin, miért hozatta őt ide? És miért mondta, hogy ő az én jutalmam az erőfeszítéseimért? Miért kellene örülnöm az itt létének? Czembelli komora méregette a lányt, majd így szólt. Ígéretet tettem hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy beteljesíthesd a bosszúdat. És mi köze mindehez a Mártán lánynak? Hamarosan megtudod. Az elmúlt hónapokban ugyanis Nikolá végzett grász környékén egy kis nyomozást. És akkor Cámbelni mesélni kezdett. Egy történetet, ami majdnem tíz évvel korábban vette kezdetét. Akkor lett Rózsa Márteng Gaston szeretője. A férfié, aki valószínűleg azért nem vette el kedvesét, mert az csak egy szegény füves asszony lánya volt, akiről különös dolgokat plegykáltak a környéken. A készítéshez sem volt közük. Nem sok társadalmi előnyel kecsegtetett az ambíciózus Gaston számára, aki azonban gazdagságra és hatalomra vágyott. Akkor még senki sem számíthatott rá, hogy a gondram vagyon egy napon a Malon fiúra száll majd. Ráadásul azután, hogy Maribár Malon, a mostohanya, majd egy évtizednyi meddő próbálkozás után ismét teherbe esett. Gaston kilátásai tovább zsugorodtak, hiszen az asszony nem volt rest hangoztatni azon meggyőződését, hogy ezúttal fiút fog szülni férjének. Egy fiút, akinek erősebb joga lesz Bell Barbra, mint a férjének, és amihez a Malon fiúnak így, semmi köze nem lesz. Az ő öröksége mindössze apjuk szerény kis üzlete lehetett volna, A kesztyű műhely, Ami azonban a birtok, a lepárló készülékek És az illatos olajok nélkül nem sokat ért. Gaston dühe és elkeseredése együtt nőtt Maribarb Egyre kerekedő hasával. Végül szeretőjéhez fordult, akinek anyjáról már egy ideje plegykáltak a környéken, hogy szépségkenőcsök őcsök és erősítő főzetek kotyvasztása mellett sötétebb praktikákat is űz. és mint kiderült, ez nem csak igaz volt, de lányát is kiokította rájuk. Ő készítette a szeretőjének egy főzetet, hasonlót ahhoz, amit Sophie vit űrszülnek. Gaston mostohanya esti meleg tejébe csempészte azt, ami végül megindította a korai szülést. A többit alig, ha kell magyaráznom, folytatta Cámbelli. Az anya és a gyermek halálával Belbárb az ő águkról az apjára szállt volna, kinek Gaston volt az első számú örököse. Egészen addig, míg atyát fejébe nem vette, hogy egy végrendelettel módosít a szokásos öröklési renden. Amire akaratlanul is én ösztönöztem azzal, hogy a képességeid és az azokban rejlő lehetőségeket ecseteltem előtte. A mai napig sajnálom, hogy etettem el, ilyen borzalmakat szabadítottam rád. Hanem most döntened kell. Szofi, aki mindeddig dermedten hallgatta mesterét, e szavakra összerezzent. Nekem... Nézett fel zavartancám bellire. Ugyan miben? Hogy mi legyen Rózmárten sorsa? Hiszen az anyád, sőt, kisöcsét halálában ő is vétkes. És ami azt illeti, a veszted is részben ő okozta. Gondolom, kitaláltad már, honnan tudta Gaston, hogy olyan főzet elkészítésén ügyködsz, ami magzat elhajtásra is képes. Sophie bólintott. Rose Martin valószínűleg abban a pillanatban szaladt szeretőjéhez, ahogy ő kitette a lábát a házból. Az pedig, miután valamilyen módon kifigyelte ellennel való kapcsolatát, arra a téves következtetése jutott, hogy azt mostoha húga saját magának akarja használni. De ez már nem is számított. Sophie szeme előtt újra megjelent annyi alakja, amint azon a régi estén Arca fájdalmas grimozba torzul, és a hasához kap. Gaston. A kegyetlen, aljas Gaston. A keze ökölbeszorult, és a szeme megtelt könnyel. A legszívesebben ordítani kezdett volna, de nem tehette. Így aztán csak remegett dühében. Ó, oh, hogy égne a pokolt tüzén! Egyébként nem azért mondom, hogy a bűnét kisebbítsem, folytatta Cámbelli, de nem hinném, hogy meg akarta ölni az édesanyádot. Szerintem csak a rivális testvértől akart szabadulni. De ezek a szerek sosem veszélytelenek. Főleg, ha ilyen előre haladott terhességnél használják őket. Sophie előtt ekkor felrém lett a kép, ahogyan Gaston az anyja és a testvére koporsója mellett állt. Sápat volt, és még könnyezett is. Akkor a kislány azt hitte, bizonyosan azért bántja a lelki ismeret, mert olyan komisz volt életében az anyjával. De alig, hanem ennél súlyosabb bűntudat gyötörte. Az volt az egyetlen alkalom, amikor Huga irányába gyengétséget mutatott. A tor alatt odament hozzá, és azt mondta, sajnálom, Szofi ennek nem kellett volna megtörténnie. Akkor a lány csodálkozott a szavain. Most azonban már értette őket. De most megrázta magát. De ez persze mit sem változtat azon, mondta keményen, hogy most már nem csak apám, de anyám és az öcsém halála is az ő lelkén szárad. És persze itt van a Mártán lány. Biztos vagyok benne, hogy tudta, mire készül a szerrel Gaston. Gondolom, a fivérem elhitette vele, hogy ha segít megszerezni Belbárbot, feleségül veszi és az úrnőjévé teszi. Így történt, igen. Hát akkor? Miért nem tartotta a szavát? És miért maradt meg Róz ezután is a szeretőjének? Nos, Gaston alig, hanem valóban feleségül akarta venni. Csak hogy az anyját nem sokkal később meglincselték a helyiek, mint boszorkányt. Róz pedig egészen páriává lett. Egy ilyen kétes hírű lányt nem vehetett feleségül egy grasszi polgár, aki ráadásul városa előkelőségei közé akar emelkedni. Ezt alig, hanem nem Rose is belátta, de azért megmaradt Gaston kedvesének, aki, és talán ez az egyetlen javára írható tett egész életében, Anyagilag is támogatta szeretőjét. Egyébként azt hiszem, Rose ő őszintén szerette a bátyádat. És őt miért nem hozta el, hiszen Gastonnak is itt kellene raboskodnia a szeretője mellett. Az a helyzet, hogy a fivéredet időközben előjáróvá választották, és jelenleg a városban lakik a cselédségével együtt. Így nem olyan könnyű elrabolni valakit. Még Róz Márten egyedül élt a falu szélén, és alig, ha nem a kutyának sem tűnik majd fel az eltűnése, hiszen a pegomájjak ki nem állhatják, vetette oda keserűen Szofi. Csak nem sajnálod? Sajnálni? Nézett szóficám bellire. Nem. Tudta jól, milyen veszélyeket rejt a főzet, amit anyámnak szánt. – Signore Cambelli, ez a nő tudja, hogy miért van itt? – Nem. – És azt sem, hogy kihozatta ide. Nem is gyanítja, hogy között van az elrablásához. – Minden esetre a sorsa most a te kezedben van. – Tehát ezért hozatta ide? – Hiszen megígértem neked. – A fivéred egyelőre nem kínálhatom tálcán, de a bűntársát igen. – Egyébként tudnod kell, hogy azt nem sejthette, a fivéred a marsalhosszalad szalad majd a főzetet hírével. Hát akkor mégis mit hitt? Mi történik majd, ha beszámol neki a látogatásomról? Hogy a fivéred majd lejárat az apátok előtt, így a birtok örököse újra gáztan lesz. Alig, hanem abban is bízott, hogy szolgálataiért cserébe a fivéred mégis megfontolja, hogy nőül vegye. Ehelyett Gaston nem csak engem próbált meg elveszejteni, de a szeretőjét is bajba sodorta. Hiszen nem tudhatta, nem árulom ebbe őt a hatóságoknak. Alig, hanem ez azok annak, hogy a lány azóta a viszonyuknak is véget vetett. Tehát már nem a szeretője? Nem. Mondja, szinyore Cambelli, sandított a férfire Sophie. Hogyan derítette ki mindezt? Nem én tettem, hanem Nikola. Tudja, hogyan szedje ki az emberekből azokat az információkat, amikre szüksége van. Hogyan? Illetődött meg Szofi egy pillanatra, a Marten lányról is megfeledkezve. Úgy érti a mi Nikolaszunk. Aki hetente, ha három szót kiejt a száján. Ne tévessem meg a látszólagos szófokarsága. A mögött ugyanis kivételes bölcsesség húzódik meg. Nikola pontosan tudja, hogy az ember akkor válik a legsebezhetőbbé, ha túl sokat árul el magáról. Nála ez az óvatosság, a féle szakmai ártalom. Gondolom, nem a titkári állására gondol. Tudod, még akkoriban ismertem meg, amikor Londonba költöztem. Akkoriban ő volt a város talán legravaszabb szélhámosa. Fiatal volt, jóképű, és úgy értett önmaga elmaszkírozásához, ahogyan egy színés sem. De szegény fiú árva volt, és egyébként a sorsunkban több közös vonás is van. Így aztán a szolgálatomba fogadtam, és a pártfogásomba vettem, amiért ő örökre hálás lett. Tudta jól bármilyen tehetséges szélhámos is, előbb-utóbb a bitón végezte volna. Mánon is megmondta, hogy a szeme sem áll jól. Tényleg, színőre Czambelli? Róla tud valamit? Nem volt hajlandó a fivére szolgálatába állni. Így az apátok halála után visszaköltözött a nővéréhez Árlba. Amennyire tudom, jól megy ott a sora. Akkor jó sóhajtotta Szofi. Szegény Mánon. Tudom, hogy a maga módján szerette a papát. Istenem, hogy hány embert tett tönkre Gászton és vele ez a nőszemély! Újra a házra nézett. Maga elé idézte a fiatalasszony arcát, Rose Martinét, azon a napon, amikor az aranyrost vásárolta tőle. A nőjét, akiben megbízott, és aki közvetven nem csak az ő meghurcoltatásáért felelős, de az anyja haláláért is. Gaston is ez a nő. Sophie érezte, hogy a harag sodró hullámokban kezdi ostromolni a testét és lelkét, és egy pillanatra megkísértette a gondolat, hogy hagyja magát elragadnie hullámokkal, és hogy minden dühét, keserűségét és csalódottságát a házba zárt asszonyom vezessen le. Megremegett, majd nagy levegőt vett, és így fordult Czambellihez. Nem tudom pontosan, hogy Trismegisztosznál vagy Paracelzusznál olvastam, de az alkimisták a szélsőségektől való óvakodást javasolják. Eufória és félelem, szerelem és gyűlölet. Ha valaki e hoz döntést, csakis bajt hoz az ember fejére. Egyelőre nem tudok sem bölcs, sem igazságos döntést hozni a Mártán lány sorsáról messzír. Ezért szeretném, ha itt tartanánk egy ideig. Ha ez megoldható. Anélkül, hogy hiány szenvedne ételben, italban, melegben. Az itáliai bólintott. Ez megoldható. De jól meggondoltad, Szofi? Igen, messzir. A férfi ekkor meglepő gesztusra ragadtatta magát. Két kesztyűs ujja közé fogta a lány állát, és szeléden elmosolyodva ennyit mondott. Büszke vagyok rád, Szófi. Úgy tűnik, megtanultad a leckét. Czembelli másnap elkezdte a lányt bevezetni a parfümkészítés alapjaiba. Szofi Málón annál is nagyobb hévvel vetette magát a munkába, hogy gondolatait minél távolabbra terelje az erdő közepén raboskodó Rózsa akinek ellátását Nikolára bízták. Ő vitt enni és innivalót a nőnek, akinek erdei börtönébe a hideg beáltával, egy cserépkája segítségével be is fűtöttek. A fogói testiekben tehát semmiben nem szenvedett hiányt, de érthető módon, Rosszul viselte a fogságot, főleg, hogy azt sem tudta ki, és miért mérte azt rá. És igaz, hogy Sophie nem akarta Gaston iránt érzett gyűlöletét rózra zúdítani, de úgy érezte, ennyi bűnhődést tettéért a nő is megérdemel. De így sem szívesen gondolt rá. Szerencséjére Lodovíkot szembelli ezúttal is kemény iramot diktált. Mestere első lépésként bemagoltatta vele a különféle illóanyagok kinyerési módját és az azokat hordozó növényi, állati részeket. Megtanulta például, hogy a vetiver és az íriszolajat gyökerekből nyerik ki, az illatos ábelfűt és a tonkababot termésből, hogy még a pacsuli olaj elkészítéséhez a növény leveleit, a fahéj és szantáfa esetében a fakérgét használják föl, a labdánumot, avagy balzsamos szuhart a fagyantájának az összegyűjtésével és feldolgozásával állítják elő. Azt is megtanulta, mely olajakat állítják elő destillációval és melyeket préseléssel, hideg vagy meleg anflurászsal. Parfümesterként az egyes illóolajok romlandóságával, vagy épp maradandóságával is tisztában kellett lennie. Hiszen például a rózsa, a jázmin és a pacsuli illata csak gazdagabb és mélyebb lett az idő múlásával, de a cédrusolaj idővel kristályokká alakul, melyet azonban akár a kézmeleg is képes újra cseppfolyossá varázsolni. A cédrusok pedig kifejezetten romlandó olajnak számítottak, így Czambelli arra intette tanítványát, hogy mindig kis mennyiségekben és sötét helyen tárolja őket. Szofi lassan rájött, hogy számbeli gyűjteménye nem csak méretét tekintve volt kivételes, de néhány ritkaság miatt is. A férfi például gyakran büszkén emlegette, hogy az olyan illatokat, mint például a vetiver, a tonkabab és a pacsuli, egyelőre ők ketten használnak egyedül Európában. Bár csak idő kérdése, még a nyugati parfümkészítők ezeket is felfedezik maguknak. Az itáliai gyűjteménye egyébként nem csak a ritkaságok miatt számított különlegesnek. Abban ugyanis Sophie legnagyobb örömére olyan olajok is helyet kaptak, amelyeket erős aromájuk vagy nehéz kezelhetőségük miatt nem hasznosítottak a parfümkészítés során, ám gyógyhatásuk miatt távoli vidékeken nagy becsben tartották. Számbeli ezekről is részletes leírást adott a lánynak, aki élvezettel jegyezte le hatásaikat. Ezen túlmenően a férfi főleg elméleti kérdésekben okította tanítványát. Egy nap saját, éjjeli muzika névre keresztelt párfümjét adta Sofi kezébe azzal az utasítással, hogy szagolja meg. Az valóban igen izgató illat volt. Élénk, sőt, kisi harsány. Egyszerre virágos és friss, mely alig ha az idegek megnyugtatására volt a legalkalmasabb, ahogyan egy éjféli koncert sem. Ez a parfüm kivételes, mert kilenc összetevőt tartalmaz, mondta a férfi. Kíváncsi vagyok, hányat azonosít az belőle. Szofi szinte azonnal felismerte a keverékben a bergamot, a mandarin, a bazsarózsa, a jázmin és a pézsma illatát, de más nem tudott megnevezni. Csambelli azonban nem volt elégedetlen. Nem meglepő, hiszen ezeket az illatokat nem ismered még. Pacsuli, Iris, cibet és dohány. De ez a parfümmester első számú feladata, Szofi. Hogy megtanult egyszerre, és mégis külön-külön érezni az illatokat, amivel a tehetséged révén nem lesz sok gondod, ha további tapasztalatokat szerzel. A második számú feladat az ítélkezésmentesség elsajátítása. Nem létezik olyan, hogy a parfümmester nem szeret egy illatot. Előfordul, hogy egy-egy illattal többet vagy kevesebbet dolgozik, de ez akkor sem szeretett kérdése. Nem szeretni mondjuk a pézma illatát olyan, mintha a festő jelentené ki, hogy nem szereti a kéket vagy a pirosat. A harmadik számú feladat. A parfümmesternek el kell feledkeznie az emlékeiről is. Például hiába is emlékezteti a dohány illata egy nem kedvelt rokonra, akinek mindig dohányjal tömött pipa lógott a szájából. Félre kell tennie ezeket az érzéseit, és annak érezni a dohány olaját, ami egy száraz, mégis mély illatú eszenciának, mely kiválóan ellensúlyozza egyes virágos illatok túlzott édességét. Ez volt az a pillanat, amikor Sophie felmerte tenni az őt régóta égető kérdést. Sziñore Zambelli, kérem ne gondoljon türelmetlennek, de... Mikor próbálkozhatok meg magam is azzal, hogy elkészítsek egy parfümöt? Szófi, akárhogy is tagadod, mosolygott az itáliai, te bizony türelmetlen vagy. Minden esetre már vártam ezt a kérdést, melyet elég ügyesen magadban tartottál, így válaszolok rá. Sokára. Még nagyon sok tanulni valód van addig. De előjáróban elárulom neked a parfümök néhány alapvető titkát. Cámbeli ekkor az asztalhoz lépett, és tintába mártott pennával egy szabályos háromszöget rajzolt fel egy papírra, amelyet felosztott három vízszintes vonallal. A legjobb parfümmesterek már egy ideje azon alapelv szerint dolgoznak, hogy a jó parfüm úgy épül fel, akár a legszebb zenemű. A mély alaphangok mutatott a háromszög legalsó, legszélesebb sávjára, vagyis az alapillatok tartják meg a parfüm épületét, hogy Pontyolán fogalmazzak. Általában mély és komplex illatok ezek, mint a tömjén és mérha, amiket már az ősi időkben is használtak a papok. Vagy épp a legmélyebb ösztönöket felébresztő, karnális, állati eredetű olajok, mint a pézsma, Kasztor olaj, vagy az ámbra. De az alapillatokat a parfümmester egyébként is könnyedén felismeri még hozzá onnan, hogy ezek maradnak meg leghosszabb ideig az emberi bőrön. Illatokat akár egész nap, egy olyan érzékeny orr, mint a téd, akár napokon át is érezheti. Ugyanakkor úgy működnek akár a horgony. A többi illatot, a szív és feillatokat is képesek maradásra ösztönözni. Egyszerűen szólva, azok evaporlását is lassítják. Ezek volnának tehát a következő szinten, bökött szófia háromszögbe rajzolt középső sávra. A szívillatok? Igen, a szívillatok. A szívillatoknak ugyanaz a feladata, mint az emberi szívnek. A szív a közvetítő, a kapcsolódás helye, ahol az altest és a felsőtest összeér, ahol a titkos, ősi és ösztönös világ, valamint a cselekvő, gondolkodó erők összeérnek az emberben. Jegyez meg, Szofi! A szívillatok szinte mind virágos illatok. Még az alapillatok mélységet adnak a parfümnek, addig a szívillatok feladata az, hogy szépséggel, könnyedséggel, szerelemmel töltsék meg azt. Mindazzal, amit a virágok maguk is jelképeznek. No, és a fejillatok, gondolom, ők a legértékesebb és legritkább illatok. Tévedsz, csillogott szám belli szeme. A fejillatok általában a legegyszerűbb és legkönnyebben beszerezhető illatok, mint a bergamot, a citrom, a levendula. Ezek azok, amelyeket olykor még azok is könnyedén azonosítanak a hordozó ismerete nélkül, akik egyébként nem konyítanak az illatokhoz. De ez mit sem von le az értékükből, sőt, egyébként meglátásom szerint Főszabályként az ideális parfüm hét alapillatból, öt szívillatból és három fejillatból áll össze. Na de még hosszú-hosszú út vezet odáig, ahol ezt magad is megtapasztalod. Hiszen a tanulást, akár csak egy ház építését, az alapoknál kezdjük. Ez másnap meg is történt hiszen közelebbről is megkezdték az alapillatokkal való megismerkedést. Czambelli legelső magyarázata ezen olajokról egyébként annyira megérintette Szofit, hogy a szó szerint vetette papírra, hogy aztán újra és újra elolvashassa. Az illatok képesek arra, hogy egy másik világba repítsenek. Kiszakítják az elmét a testből, a gondolatokat a köznapiból egy másik, Megfoghatatlan világba visznek, Amelyet a képzelet és az intuíció ural. Az alapillatok ennek a világnak is a legaljára ragadnak el, Annak legsötétebb zugaiba vezetnek, A tudat olyan mélységeibe, Ahová csak kevés szerencsés nyer be pillantást, De azok ott a lét és a létezés, Legnagyobb titkával találkozhatnak. Ám ez egyben egy tudaton túli És veszélyes világ is, Ahol kalandoroknak nincs helye. Az csak elhivatott keresőknek való, Ki kellő erővel és önuralommal bírnak ahhoz, Hogy ne rettenjenek meg a saját sötétségüktől. Mert hogy ezek az illatok Ezekkel is szembesítenek. Hogy könnyebben tájékozódjon az alapillatok világában, Az itáliai kategóriákra osztva mutatta be őket a tanítványának. A fásillatok közé tartozott többek között a cédrus, a galbanum, vagy épp az indiai szantálfa. Ennek a félig élősködő növénynek az olaja, Melynek gyökerei polip módjára folytják meg szép lassan a számokra otthontadó fát, s melynek legalább három évtizedikkel életben maradnia, hogy olajának aromája érvényesülhessen. A fás illatokat követték a gyantás alapillatok, melyek egyszerre hatottak fás, virágos és fűszeres aromának, úgyis, mint az ábelfű, a dohány, a benzóe viasz. Na no is persze a tömjén. Az örök misztikus és kiismerhetetlen tömjén. Melyet a Boswellia nemzetségbe tartozó fák gyantájából állítanak elő. Plénius szerint, anekdotázott Szembelli, az igazi tömjénfa fa csak is Arábia-Sába területén nőtt, Hegyektől elzárt vidéken, ahol a fagyontájának gyűjtése apáról fiúra öröklődő kiváltság. Ezek a férfiak félig meddig olyanok, mint a felszentelt emberek, hiszen még a gyantával dolgoznak, tilos asszonnyal hálniuk, vagy temetésre járniuk. A gyantát aztán sába ősi városába szállították feldolgozásra, amelynek falán két külön kapu nyílt, egy a tömjén gyanta bevitelére, és egy másik az olaj kivitelére, és halállal bűnhődött ki az ellenkező irányba indult el ezeken az utakon. A kereskedő természetesen ezeknek az illatoknak is bemutatta a kinyerési módjait. Szofi különösen a perubalzsam esetében találta lenyűgözőnek a lecsapolás mikéntjét, amelyet egy pápai bulla is szabályozott, oly nagyra tartották a 16. században az értékes olajat. Az akár 40 méteres fák törzsébe bemetszéseket ejtettek, és azokba Gyapott pamacsokat dugdostak. Mikor ezek megszívták magukat az értékes balzsammal, forrásban lévő vízbe helyezték őket, miáltal az kioldódott, s lebegni kezdett a vizen, ahonnan összegyűjthették. Szofi számára töménységük és nehezen kezelhetőségük okán az állati olajokkal volt a legdehezebb megbírkózni. Ezek voltak többek közt a Pézsma, az Ámbra, a cibetmacska egy mirigyéből szerzett, eredetileg fagygyúszerű Cibet, és a Kasztóreum, vagy más néven Hódzsír. Ne feledd, Szofi, intette Czembelli, az alapillatok elfogulatlanságot követelnek, no és tekintve, hogy legtöbbjük valamely szilárd prima ered, szolúciót, azaz feloldást igényelnek. Ne feledd az alkimisták mondását sem. Csak ami szétválik, az egyesülhet. Valóban, az állati illatokat Sophie higítás vagy más feldolgozás nélkül ugyanolyan töménynek és émeítőnek találta, mint a Pézsmával való első találkozásakor, és igen nehezére esett és sok idejébe került, hogy karakterességüktől elvonatkoztatva tudja őket értékelni, No és persze nem kevés képzelő erejébe, Hogy parfümök alkotó elemeként is meglássa értéküket. Ám talán épp ezért szép lassan ezek az illatok váltak a legjobb ismerőseivé, Sőt, mondhatni velük kezdte ápolni a legmélyebb barátságokat. Az állati eredetű olajokat aztán a földes jegyek, A vetiver, az angelika gyökér, a labdánum, a pacsuli és tölgyfamoha követték, majd az ehető csoportba tartozók, mint amilyen a vanília is volt. Az itáliai ezeknek az olajoknak a gyógyhatásaival sem mulasztotta el megismertetni a lányt. A tömiént például az arabok használják gyulladások, ízületi fájdalmak vagy bőrfertőzések kezelésére, míg a cédrus az álmatlanságban szenvedőkön is segít. A szantáfa a bőr fiatalságát őrzi meg, a ladbánum pedig hasmenés kezelésére való. Szofi hat hónapot töltött, csakis az alapillatok tanulmányozásával, ami a legváratlanabb hatással volt, mind testére, mind lelkére. Egyes illatoktól megállíthatatlan szédülés, máskor öklendezés, vagy épp, Epesztő vágy fogta el, és éjszakákon át gyötörték álmaiban, hol rémisztő, hol vad, szenvedélyes, erotikus képek, melyekben ellennel szeretkezett. De voltak villanások, amikor Cámbellivel, vagy éppen fértestvérével Gastonnal látta magát együtt. Ezeken a reggeleken zavartan és lelkében szégyennel ébredt. De még ennél is drasztikusabb hatással voltak rá Cembelli olykor rendhagyó módszerei, amelyeket az itáliai különös tanrendje magában foglalt. A tömjén esetében például arra kötelezte a lányt, hogy órák hosszat üljön egymagában az üres fürdőben, csöndben, csakis a bőrére csöppentett tömjén társaságában, azzal az intéssel, hogy ne hagyja gondolatait elkóvájogni. Csak is a lélegzésedre figyelj, mondta, mielőtt rázárta volna a fürdőajtaját. Egészen addig, míg oly könnyűnek és üresnek nem érzed magad, mint egy felhő, mely egy augusztusi napon minden csepp esőt, mit magában hordott, eleresztett. Máskor a férfi nem csak egy-egy illattal, hanem alapillatokból álló keverékekkel rendelte el a gyakorlatot. Ezek voltak Szofi legnehezebb napjai Amandjében. Különösen az, amikor Cembelli egy tömjémből, mírhából és egy bíbor fügének nevezett faolajából álló keveréket csepegtetett a bőrére. A bíbor fügét a nyugat-indiai erdők mélyén élő gyógyítók használják. Ez is azon olajok közé tartozik, Mely parfümkészítésre nem alkalmas, Arra azonban nagyon is, Hogy megszabadítson a lelkünket rágó Legmélyebb félelmektől, És felszínre hozza annak legrégibb titkait. Aznap Szofi szentül hitte, A fürdőben töltött órákkal Cámbelli az ép elméjére tör, Hisz a legrosszabb rémálmai Jelentek meg szem előtt. Anya ravatalon, Apja lebénult testtel és megbénult nyelvvel, s ő hiába tudja, hogy apja az ő segítségét kéri, nem érti annak hörgését, és maga sem tud mozdulni, hogy kezét nyújthassa neki. Aztán egyszer csak megelevenedett előtte a vérző mágiához kötött űrszülképe, majd Róz Márten is eljött, hogy maga gyújtsa meg barátnője alatt a hatalmas farakást. A füstfelhőből aztán kibontakozott a félárva Gaston gyermeki alakja, amint kétségbe esetten kapaszkodik anyja szoknyájába, akit éppen koporsóba fektetnek. S Szofit egyszer csak elkezdte át és átjárni az a rettenetes fájdalom, amit egykor Gaston érzett a hold Zsangondran láttán. Majd pedig ő is megérezte ugyanazt az emésztő haragot, amit Gaston Maribard Malon a fiatal és egészséges teremtés iránt táplált. Ki a sors kegyetlensége folytán élhetett, még anyja teste a kukacok elledelévé vált. A haragot aztán a gyűlölet érzése követte, Amit akkor érzett, amikor apja a füle hallatára nevezte Szofit legkedvesebb gyermekemnek, vagy büszkeségemnek. Szégyen, bűntudat, lelki ismeret furdalás, sőt, dű, Harag és gyilkos indulatok. Aztán egyszer csak Szofi azon találta magát, Amint kisgyermekként anyja és apja hálószobájának ajtaja előtt áldogál, Melynek résén világosság szűrődik a folyosóra. Újra önmaga volt hát teljesen, A saját érzéseivel a saját testében, Melyből eltűntek Gaston zavaros indulatai. Még saját hálóinge alól kukucskáló mesztelen lábait is látta, és gyermeki kezét, ahogy az ajtóhoz közelít, hogy szélesebbre tárhassa, és belessen a szülei szobájába. Nem! A szeme ekkor tágra nyílt. Úgy érezte, nem bírja tovább, hogy megfullad-e tébojt hozó nehéz illatok súlya alatt, s félig éberen, Félig látomásaiban ragadva, egy szál lepedőbe csavarva kirontott a fürdő ajtaján, majd kibotladozott a főbejáraton át a kavicsos felhajtóra. Egy pillanatra azt hitte, újra a mágia képe jelenik meg előtte, mert a bőrére lassan apró pernyedarabok rakódtak, s ahogy a friss levegő elhatolt tüdejébe, rájött, a hószál lingózik de aztán megint csak azt hitte hallucinál, hisz a decemberi hóesés oly ritka volt azon a vidéken. Végül a téli zúzmarába burkolt kert, az elnémult szökőkutak mind összemosódtak előtte, és ő maga kis híján elájult, mikor mellette termett szembelli. – Nilufár, Nikolá, hamar ide! – kiáltotta, mire a néma lány és a titkár is megjelentek. – Gyertek! Emeljük fel, vigyük be a házba! – ne, kezdett Szofi könnyes szemmel tiltakozni. Ne, nem megyek. Nem bírom tovább elviselni azt az illatot. Levegőre van szükségem. Levegőt. Hagyjanak itt, kérem. Nem lehet, Szofi, híz megvagysz. Látod, még havazik is. Nem kell visszamenned a fürdőbe, megígérem. No, gyere szépen. Szófit a szobájába vitték, ahol Nilufár egy meleg takaróba burkolta a lányt. A gazdája utasítását követve egy pohár meleg almabort is a kezébe adott, majd az itáliai intett, hogy hagyja őket magukra. Cámbelli, aki egészen addig soha nem mutatta efféle gyöngétségjelét, finoman a vállára vonta a lány fejét és átkarolta a vállát. Mesé, Szofi! – Mi történt? – Láttam. Most már emlékszem. Azzal Sophie elmesélte, miféle rémtörténetre bukkant az emlékei között, pontosan azelőtt, hogy kirontott volna a fürdőből. A városi házukban történt, ő maga alig öt éves, ha lehetett. A már serdülőkorban lévő Gaston akkoriban különösen sokat pörlekedett az anyjával, hiszen már akkor elkezdett kocsmákat látogatni, és igyekezett minél több időt házon kívül tölteni. Azon az estén is nagy dírral durral ment el, ami megrémítette Szofit, és az anyjánál akart menedéket keresni, akit apjával közös hálószobájukban talált meg. Legalábbis onnan hallotta hangját kiszűrődni. De amikor meghallotta, hogy Bárb sír, megtorpanta résnyire nyitott ajtó előtt. Végül is erőt vett rajta a kíváncsiság, és közelebb húzódott a bejárathoz. Látta és hallotta, hogy odabent apja a szipogó asszonyt vigasztalja. Méghozzá azzal, hogy ne haragudjon meg Gastonra, hiszen amióta anyját és nagyszüleit is elvesztette, nem volt többé önmaga. Sophie akkor hallotta először és utoljára a történetet amit gyermeki lelke rögtön ki is vetett magából, akár egy rémmesét, egészen addig a napig, míg Czembelli házában újra tudata felszínére nem emelkedett. 1724-ben történt, amikor a himlő sok év után újra felütötte a fejét grázban. François Malon is elkapta a betegséget, így feleségét, Jean Gondrant, és fiát, felesége szüleihez küldte a városon kívülre, egy elszigetelten álló kis házba, ahová a nagyszülők a járvány elől menekültek. Nem tudta, hogy az asszony már hordozta a kort, így azt éppen ő vitte magával a menedéknek vélt kunyhóba, ahol a kisfiú, aki csodával határos módon nem kapta el a betegséget, Közvetlen közelről nézte végig anyja és két nagyszülője haláltosáját. Mindeközben a malóházban a szolgaszemélyzet is ágynak esett, így a ura senkit sem tudott elszalasztani, hogy felesége és gyermeke hogy léte felől érdeklődjön. Később pedig nem is tehette, a várost ugyanis napokra karanténba zárták. Végül mégis François volt az, aki néhány himlőhelyjel, Melyet a következő években jótékonyan takart el rövid szakálla, Újra lábra tudott állni, És elborzadva fedezte fel a kisházban már oszlásnak indult tetemeket, És a földön kuporgó csoncsovány halára rémült, összetört, De egészséges gáztont. Szegény gyermek! Motyogta bellinek. Én nem emlékeztem rá, hogy ennyit szenvedett. Ki az, akinek ettől a borzalomtól ne romlana meg a lelke? És ez nem minden. Emlékszem, a szüleim azon az estén arról is beszéltek, hogy gaston a házból apám egyenesen az anyámhoz vitte. Karácsonynapja volt, és egy hónappal később egybekeltek. Tudom, mert én október végén születtem, ami azt jelenti, hogy már akkor ismerték, sőt, szerették egymást, amikor Jean Gondran még élt. És alig, ha nem ezt Gaston is tudta. Zambelli nagyot sóhajtott, és egy csipkeszegélyes keszkenőt halászott elő a zsebéből, amit a lánynak nyújtott. Bizonyára... A gyermekek sokkal többet tudnak a felnőttek gyarlóságairól, mint azt ők hiszik. Vagy épp szeretnék. Nem csoda, hogy gyűlölte anyámat, törölgette a szemét Sophie. Sőt, hogy engem is. Ki tudja, De lehet azt hitte, hogy azért küldték vidékre az anyjával, hogy apám és a mama együtt lehessenek. Talán szánod? Szofi, kérdezte Cámbelli komolyan. Úgy értem a fivéredet. Nem is tudom. Nehéz szánni azt, aki egész gyerekkorodban gyötört. Majd az életedre akart törni, és megölte az édesanyát, ha akaratlanul is. De azt hiszem, most már értem őt. Nem megértem, de értem. Van ennek értelme? Messzír. – Nagyon is, Sophie. – Nagyon is van értelme. Czámbeli újra megszorította a lány vállát, aki visszahajtotta fejét a férfi vállára, és csak ennyit suttogott. – Eressze szabadon a Márten lány szényóre, cámbelli. Eleget bűnhődött már. – Biztos vagy benne? – Igen. – Tudom, hogy nem ártatlan hogy megvan a maga felelőssége anyám halálában. De az egész életét kitaszítottságban töltötte és egy olyan férfinak szentelte, akitől azt várta megszabadítja majd a közösség megvetésétől. De az sosem tartotta a szavát, sőt, csak még nagyobb veszélybe sodorta. Valahol úgy érzem épp úgy áldozat ő is, mint űrszül, vagy én. Egy megbélyegzett nő, akit a férfiak játékszernek a jó nép meg boszorkánynak tart. És a fivéred? Ő meg kell, hogy bűnődjön. Bármi történt is vele gyermekkorában, vállalnia kell felnőtt tetteiért a felelősséget. De azt akarom, hogy ezt fényes nappal tegye, azon polgárok előtt, akik előtt engem is megvádolt, és hogy egy törvényes bíróság ítélje halárra. Én nem akarom vérbe mártani a kezem miatta. Ezt nem lesz egyszerű elintézni. Tudom. De hiszem, hogy egy nap ő is megkapja méltó és törvényes büntetését. Másnap Lodovíkócán Belli bejelentette, hogy Szofi készen áll, hogy az alapillatok világából tovább lépjen a szívillatokéba.